kitu ambacho Mungu anakupa ambacho hukustahili wala hukutegemea wala hukuomba wala hukutendea kazi lakini Mungu ameamua kukupa kwa sababu anakupenda aleluya Aleluya kwa leo nataka kuanza kuzungumza mambo ambayo yatakusaidia katika kukua katika neema ya utumishi yana tuliangalia kwa nini muhimu mtu akue maana usipokuwa unabaki kuwa mtoto. Na hakuna mtu ambaye anapenda kuwa mtoto. Mtoto ni ngazi ya kupitia tu katika maisha ya kimwili na ya kiroho. Ni ngazi ya kupitia. Kuna hatari mtu kubaki katika hali ya utoto kiroho. Na Mungu anatupa nafasi tuweze kukua katika neema yake. Na mimi nataka nianze kukupa mambo muhimu ambayo yatakusaidia ili uweze kukua. Leo nataka kuzungumza pointi muhimu ambayo nimeipa sentensi nayo Kila mtu aliookoka. Sasa ninaamini unayonisikiliza unaelewa maana ya poko. Niwezekana unanifikiriza kwa njia ya kanda. Ninapozungumza habari za kuokoka, tuzungumze habari za dini. Sizungumza habari za mtu kuhama the heck. Ninazungumza habari za mtu ambaye anamkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Uhusiano wake na Mungu umesimama ndani ya Christ. Sizungumzi ya habari za dini mtu kesi ukisikia habari za kuokoka, sizungumzi ya habari za dini ya mtu, zinazungumza habari za maisha ya Kristo anayeishi ndani ya mtu aliyempokea. Haleluya. Nataka upate hii picha. Kwa inaposema mtu aliyeookoka, maana mtu mwingine ukisema mtu aliyeookoa tayari ameshafikiria mawazo yake kwenye dini fulani, huko. Nataka ukisikia nasema mtu aliyeookoka, maana yake kibibiria ni mtu aliyemkristo tofauti yake ni kwamba hapo sasa hivi kuna wakristo wengi hawajaokoka. Biblia hutakuta maneno yanayosema mkristo aliookoka. Kwenye Biblia hakuna hicho kitu. Kwa nini? Kwa sababu haiwezekani mkwristo asipokuwa ameokoka. Haleluya. Huo ndio utaratibu wa Biblia. Sasa utaratibu huku duniani unaweza kuwa mkristo kwa faamu umezalishwa kwenye familia ya Kikristo. Umepewa jina la Kikristo. Unaweza kuandikishwa kwenye kanisa fulani bila hata kufuatia mambo mengine yote. Hiyo ni utaratibu wa huku na uhitaji kugombana nao. Kazi yangu ni nikuueleza neno la Mungu. sababu ya shida inayotokea katikati ya watu wanaojiita wa Kristo. Wa Kristo, maana yake wale walio wa Kristo. Kuishi maisha ambayo sio ya Kristo. Imebidi watu wengine waseme sisi ni wa Kristo tulioko ili kutenganisha mstari. Lakini Biblia haijatenganisha. Tunakwenda saw sawa Sasa kila mtu aliyookoka ambaye Kristo yuko ndani yake ni mtumishi wa kristo. Mnataka kueta umuhimu kwenye lile neno kila. Kila mtu aliyeokoka ni mtumishi wa Kristo. Ila neema za utumishi ni mbali ndiyo na zina tofauti. Ngoja tena sentence maana ndiyo nitakao kwenda nayo mpaka mwisho. Kila mtu aliyeokoka ambaye Kristo yuko ndani yake ni mtumishi wakristo ila neema za utumishi ni mbali mbali na zina tofauti Nimeona nizungumze hili mwanzo ni kabisa ni tamu anza mambo mengine roho mtakatifu alinikamata nibaki hapo Kwa sababu tukianza kuzungumza habari za kumtumikia Mungu kuna watu ambao wanajitoa kwenye hiyo list wanawaweka wachungaji wanawaweka wasukufu wanawaweka waingereza wanaweka wazee wa kanisa wanaweka waimbaji wanaweka watu fulani fulani wahubili halafu najua wao wanajitoka na wameokoka hawajiweki kwenye orodha ya watumishi wa Kristo kwa hiyo hata Roma mtakatifu akaanza kuzungumza nao juu ya utumishi ambao Mungu amewaita hawawezi kufikiriza Mungu anapokuzungumza nao juu ya neema iliyo juu yao juu ya utumishi kuelewa kwa nini wao hawapo kwenye listi ya watu ambao wanamtumikia Mungu si kwa sababu Mungu amewatoa ni kwa sababu wao wamejitoa au hawaelewa. Na mimi nataka upate hilo wazo. kila mtu aliyeokoka ni mtumishi wa Kristo. Haleluya. Haleluya. Ukiosoma kitabu cha Petro wa 2. sura ya 4, mstari wa 9 na 10. Neno linasema Karibishane ninyi kwa ninyi pasipo kunungunika. kila mmoja unajua ungekuwa na kalamu unapigia mstari kama una tabia kupigia mstari kwenye biblia kama ninavyofikiaga mstari kila neno kila mmoja nimeripigia mtu maana unajua hapa haimuondoee mtu waraka wa kwanza wa petro sura ya 4 mstari wa 9 na 10 ule mstari wa 10 unasema kila mtu kwa kadri alivyoipokea karama itumieni kwa kuhudumiana kama um, mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu kila mtu kila mtu kila sasa ukisoma pale mwanzo utajua huu waraka ulikuandikwa kwa watu gani pamoja na kwamba wenzetu waliokuwa naandika hizo biblia wametuandikia pale wanasema waraka wa kwanza wa Petro kwa watu wote lakini ye Petro alipoandika ni tofauti nishoje kama umeona kiki ukisoma Petro wa kwanza ile sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili utaona anasema hivi Petro mtume wa Yesu Kristo wa wateule akasema kwa watu wote si watu wote wateule biblia si nasema tunaenda sawa nataka uone kiki kwa wateule wa utawanyiko. Sasa nafisi ni wateule wa utawanyiko, unavumwa? Hatuko Yerusalemu. Wale wa utawanyiko ni wale wateule ambao wamezaliwa baada ya kanisa kutawanyika pale Yerusalemu. Wateule wa utawanyiko wakao hali ya ugeni katika ponto na Galatia na Kapadokia na Asia na Bitinia. Kama vile Mungu Baba alivyo tangulia kuwajua katika kutakaswa na roho hata mkapata kutii na kununyizwa damu ya Yesu Kristo neema na amani naziongeza kwe anazungumza na watu waliokoka hazungumzi na kila mtu Turenda sawa sawa kila mtu kwa hiyo anapozungumza hapa kwenye sura ya nne anasema mkaribishane ninyi kwa ninyi sipo kunungunika anazungumza habari za utumishi anazungumza habari za neema mbalimbali mbali, ambazo kila mmoja anazungumza habari za kila mmoja amepewa sasa unasema mkaribishane nini kwa nini polisi kunungunika kwa nini kila mmoja amepewa neema ya utumishi ya eneo fulani itumieni kwa kuhudumia. Haleluya. Okay, Ukisoma kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Nataka nikujengee hoja mpaka ijae ndani yako na ijae na ijae na ijae na ijae mpaka kujua ya kwamba unajua ya kwamba unajua ya kwamba unajua ya kwamba kama umeokoka wewe ni mtumishi wa Kristo. Haleluya. Na daga ndani ya moyo wako. Ili unaposikia wito wa utumishi usisemwe mimi sifai kuwa Kwa 1 Korintho a14 sura ya 14 mstari wa Anasema 27. Anatemaite. Basinduku imekuwaje? Nikutanapo pamoja. Kila mmoja. Unajua nimepigia mstari ile neno kila mmoja. Bwana unajua haliniondoi mimi. Hallelujah. Kama umeokoka halikuondoi. Kila mmoja. Ana Zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri. Mambo yote nayatendeke kwa kusudi la kujenga. Aleluya Anasema kila mmoja, unajua, watu wa Mungu wanapokutana, huu ndiyo mstari unaosimamia kitu kinachoitwa fellowship. Unajua fellowship ni tofauti na seminar. Fellowship kila mtu ana kitu. Kila mtu ana kitu. Roho mtakatifu hawezi kuleta kwenye fellowship alafu kwao ka kama mtu wa kupokea. Wa kupokea. ingine tunaendesha fellowship kwa utaratibu wa seminar, Bible study, ibada, sala, ni vitu vi, viko tofauti tofauti. Fellowship ni ushirika. Kila mtu ana kitu cha kumshirikisha mwenzake. Tunakwenda sawa sawa. Sasa anasema imekuwaaje mkutanapo pamoja Hazungumzi habari za kila mtu. Ukienda kwenye ile sura ya kwanza kabisa ya hiki kitabu utaona Paulo alikuwa anaandika kwa watu gani. Ile sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili anasema. Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu na sostene and we kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto wale walio takaswa katika Kristo Yesu walioitwa awe watakatifu pamoja na wote wanao liitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali mana yake na Dodoma. Wana wao na wetu pia. Tunaenda sawa Sasa anasema kila mahali mana yake na Dodoma pia, si ndio? Maana hii barua imetufikia. Pamoja na kwamba alikuwa anaandikia ndugu zake lakini kwa uwezo wa Roho ndiye alikaandika asema na kila mahali alijua itafika kila mahali Sasa imefika Dodoma mana yake ni Yesu, sema ni Yesu. Sasa anasema imekuwaje ndugu sasa anaposema ndugu hazunzumia habari za ndugu za kuzaliwa tumbo moja wanazungumza habari za ndugu katika Kristo imekuwaaje mikutano pamoja kila mmoja nataka ujengeke ndani ya moyo wako ya kwamba kama umeotoka wewe ni mtumishi wa Kristo tunatofautiana neema tunatofautiana utumishi lakini wote ni watumishi hakuna mtu ambaye hana kitu Haiwezekani uwe na Yesu usiwe na kitu. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Angalia wa Wakorintho wa 1 Ko 12. Ule mstari wa 4 mpaka wa sita Daga ni kujengea hoja kwenye maandiko. Korinto wa kwanza 1 Ko 12. Mstari wa 4 mpaka wa sita, Nafunta soma na wa 11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 maana haliniondoi mimi. Haleluya. Nina uhalali wa kusimamia hili neno kwenda kwenye maombi. Bwana na mimi ni la kwangu. Anasema kila mtu peke yake, sio kijumla, sema peke yake. Utumishi wa Mungu hawaendi kijumla Hamna kitu kinaitwa moku psychology kwenye utumishi wa Kristo. Hamna kwenda ki Sasa ngoja nikoreza kitu. Mnaweza kwenda kama kwaya. Unaweza kwenda kama wahubii. Lakini ndani ya hiyo kwaya, ndani ya hiyo kikundi, ngai ndani ya waombaji kila mtu peke yake ana kitu chake. Bila sasa Roho Mtakatifu anayemgawia kila mtu upendane wenyewe, ndio anatupa uwezo wa kushirikiana. Lakini kila mtu anacho. Tunaenda sawa Oh glory to God. Unajua ukianzia ule mstari wa mbili nafuma mpaka wa moja alafu mtaruka mpaka wa 20. Unajakaonea picha kwa namna nyingine. Anasema maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vini Na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vini Ni mwili mmoja. Vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika roho moja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tuo Yahudi au kwamba tu Yunani, ikiwa tuwatumwa au ikiwa tu huko na sisi sote tulinyweshwa roho mmoja kwa maana mwili si kiungo kimoja bali ni vini naona anaandika mguu ukisema kwa kuwa mimi si mkono mimi si wa mwili je si wa mwili kwa sababu hiyo na sikio likisema kwa kuwa mimi si jicho mimi si la mwili je si la mwili kwa sababu hiyo kama mwili wote ukiwa jicho kwa wapi kusikia kama wote nisikio Kuu wapi kunusa bali Mungu amevikia viungo vyote kimoja katika, kila kimoja katika mwili kama alivyo lakini kama vyote zingekuwa kiungo kimoja mwili ungekuwa wapi lakini sasa viungo ni vingi ila mwili ni mmoja najiche haliwezi kuambia mkono sina haja na wewe wala tena kichwa hakiwezi kuambia miguu sina haja na nini 20 na 7 na Basi ninyi mmekuwa mwili wa pesa. Na viungo kila kimoja peke yake. Meseji kama umeona Iki nzuri. Hali kabla ya si Ifassu. Ngoja tusome Waifassu. ile sura ya 4. Waifassu sura ya nine, wa kumi na 15 na wa 16. Na Ephesians 4:15 na 16 anasema hivi. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa Kristo. Katika yeye mwili wote ukiunganishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kila kiungo nimetegemwa kwa sababu na mimi ni kiungo cha Kristo. Hii inahusu. Haleluya. Haleluya wa kadri ya utendaji wa kila sehemu moja moja nikapigia mstari. Maana unajua maana yake kuna utendaji wa sehemu moja moja. Ili mwili upate kukua unategemea pia utendaji wangu. Pia na utendaji wa kwako kama uko ndani ya Kristo. Bila wewe kufanya sehemu yako mwili wa Kristo hawezi kukua. Ndivo Bibilia inasema. Inasema kwa kadri ya utendaji wa kila sehemu moja moja Hukuza mwili, upate kujijenga wenyewe katika upendo. Kila kiungo kina kazi ya kufanya. Sasa kama umeokoka wewe ni kiungo katika mwili wa Kristo ndivyo Biblia inatufundisha Mwili wa Kristo ni kanisa ndivyo Biblia inasema Sasa sizungumzie habari za zehebu si mnafahamu Naposema kanisa zisemi si zehebu zehebu na kanisa si mtu na mjombake haziendi sawa sawa si naenda sawa sawa nafahamu kitu Kanisa na zehebu si mtu na mjombake Ni vitu mbalimbali kabisa Nataka kuweka wazi hichi Bwana tunapoanza kuzungumza habari za viungo mbalimbali mbali watu wanaanza kufikiria mazeibu yao. Mimi siko. Mimi ninazungumza habari za kanisa ambayo ni mwili wa Kristo. Kanisa ni mwili wa Kristo, the maana yake. Jamii ya watu waliokubaliana wao wenyewe juu ya namna ya kumwabudu Mungu, katika njia na namna ambayo wao wanaona ni bora kuliko ya wengine. Wajane tena dhahabu maana yake ni jamii watu waliokubaliana wao wenyewe juu ya namna ya kumwabudu Mungu katika njia ambao wao wanaona ni bora kuliko ya wengine Ndiyo maana kila dhahabu linaona u, namna yake ya kuabudu ni bora kuliko dhahabu lingine hilo ni dhahabu kanisa ni mwiro wa Yesu haleluya Yesu alikuja hapa duniani alikuta madhehebu kanisa litaondoka litaacha madhehebu Juna Fahamu alipokuja hapa duniani alikuta madhabu ya masafayo na farsayo Na wakati kanisa linaondoka tutayaacha madhabu hapa kwa sababu hapa ndio kwao yendewa Yesu aliposema naenda kuandalia makao, hapo anazungumza habari za mazeo, kwamba warithi wa takatifu hapa. hapa wa Pentecost watasema waruteri wanakaa kimya mnapitia tukawasilia kheri wanapewa chupa chambale. Wa assemblies wanakaa hapa. Sijua kwa hapa. Hawa kanisa la Mungu wanakaa hapo. Mungu wa na namna hiyo. Yesu alisema naenda kuandalia makao. Alikuwa haangalia mazeo, alikuwa anaangalia watu. Alikuwa anaangalia watu ambao wanakubali kumfuata kama kri, kama Bwana na muokozi wa maisha yao. Hallelujah. Hogro oh, sasa wako kwenye madhehebu mbalimbali. Na mimi sihitaji ugombane na madhehebu yako. Mungu mahali alipokuweka utaelewa baada ya kusoma habari za neema utaelewa. Kwa Mungu amekuweka mahali ulipo kwa utumishi maalum tena muhimu hakukosea. Usiji kafikiri ndipo Mungu amekosea. Haja kosea. Lazimu iki? Ile kuandikiwa barua na watu wa kanisa fulani mtu mzito sana kwa cheo cha kiasili. Haya ni andikia barua anasema ndugu Mizama vitabu vyako nimesikiliza kanda zako nimeona Mungu anakutumia. Lakini ninashangaa kwa nini bado unakaa kwa rutizo. Mimi nikiwa hiyo barua na sikutaja hayo madhehebu mnawezekana muko hapo. Naulizo kwa nini niko bado kwa rutizo. Akaeleza na madaifa nayo yanayofahamu kwa rutizo. Mimi sikutaka agenariada kwenye ile barua. Nika muuliza Mungu, unifanyaje na hii barua? Aka niambean Siku kuega kwa kolega kwa sababu nimefasa mahali pa Nina sababu na wewe fanya kazi ya Chana hiyo barua Unajua Hayubu anasema kama mungekaa kimya ingehesabiwa kuwa hekima kweli Na mimi nikakaa kimya sijamsikia tena akieniandikia Bana ningeweza kwaamua na mimi nianze kulumbana naye kwa utaratibu wa kidini. Inanisaidia nini? Hakuniita. Utumishi wake na wa kwangu wote tuko kwenye mwili mmoja ana sehemu yake na na sehemu yangu. Waacha ya kwangu. Hallelujah. Bana sasa ya kwangu inamsumbulia nini? Sema ya acha kwake. Wewe una ngwe yako una sehemu yako ya shamba ya kulima. Hujafikisha hata nusu umeshaanza kupigia karere wenzako. Maana kuna wengine ni wategaji tu kwenye shamba la Mungu, sizimnafahamu? Ndiyo maana Yesu akasema ombeneni watenda kazi. Kwa nini? Kwa sababu kuna wategaji. <laughs> Haleluya. Haleluya. Haleluya. Tena mnacho cha kwake. Mungu ametuweka mahali kwani. Sasa katika mwili wa Kristo Hapa kwenye ile kanisa la Corintho kulitokea shida ya watu kujivunia utumishi kuna wengine wanasema mimi ni kichwa kwa sababu mimi ni kichwa basi ndio mwili. Kukitokea mkono anasema mkono umetoka wapi? Mimi ndio mwili. Mwingine anatokea kama mkono, anaona ye ndio mwili amemaliza kila kitu. Ukitokea mguu, anasema mguu umetokea wapi? Mimi ndio mwili ndio imeisha hapa. Unajua kwa lugha nyingine Paulo anaandika anasema mnagombania nini? Mtu ananyenyuka, anasema watumishi wote waliopo hapa ni waingereza akinyenyuka mwingine akisema mimi ni mwalimu anasema umetokea hatuna chocha namna hii kwenye kanisa letu kwenye mwili wa Kristo hiyo ofisi ipo Aleluya. vinawezekana kwenye zebu lako haiko. lakini kwenye mwili wa Kristo walimu wapo vinawezekana kwenye zebu lako hakuna mwanabii kwenye mwili wa Kristo wapo Hallelujah. Hallelujah. Sasa ni hatari sasa kufikiri watumishi wa Mungu ni wachungaji peke yao. Wao wa chungaji mtamisana. Lakini saa ingine mnazidiwa kazi kwa sababu kuna watu ambao Mungu amewaita wa wako chini yetu ni wategaji. Wao namwacha mchungaji kila kitu, yani mikila kitu. Mikila kitu. Najua nilienda mahali fulani mchungaji yeye yeye anaimbisha pabii. Yeye yeye anahubiri. Yeye yeye anasoma matangazo. Yeye yeye anakufanya sadaka. Si watani kweli. Ni nini ni, kitu? <laughs> shida ni nini? Alafu unajua hapo wamekaa pale wakati wanamtazama nilishanga sana mane iko mgeni yule eneo kwa sababu nilishinda namna ya kufurukuta lakini kilinisumbua sana roho nikamwona huruma sana yule mchungaji Bila kufika siku ya ibada Jumapili mchungaji anagangana mwenyewe kuombea ibada waombaji ndani ya kanisa wameenda wapi Wao nafikiri hawapo Wapo ile wamemtegea mchungaji maana wanasema si ni ibada yake We soma kwenye maandiko kila kiungo kinatenda kazi ili mwili upate kujengwa kanisa lolote haliwezi likasimama kwa sababu ya mtu mmoja haiwezekani haiwezekani soma kwenye maandiko haiwezekani hata angekuwa na upako namna gani haliwezi likasimama peke yake kwa sababu ya mtu mmoja haiwezekani Mungu hakuweka utaratibu namna hiyo Mungu ameweka kila kiungo hata kama ameokoka jana ukiotoka neema ya Kristo inadhihirishwa ndani yako krore tuko. Krore tuko. Hola na andika y vitu vitu vigumu kweli. Hivi unaweza kufahamu? Nataka upate ili ndani ya moyo wako. Ngoja tuende kwenye mifano michache. Waifeso. Sura ya 4 mstari wa kumi na moja. Tuone hizi kazi mbalimbali ambazo zipo, sasa tutasoma chatu. Na nataka lijengeke ndani yako. Kupanua maono yako ya utumishi kana kuna mwingine utumishi ni kuwa mchungaji. Sasa mimi siwezi nikaficha. Kwa maana na mimi nilipata hiyo wakati Mungu ananiita nilikuwa ninajua tu kwamba nikitaka kumtumikia Mungu lazima niwe mchungaji. Kwa hiyo nikaanza kutafuta kwenda பைபல். Kama vile watu wengine hapa fisikia huko wanafikiri nikwenda பைபல். Sikila mtu ameita kwenda பைபல். Na si ikitu umesh? Ikenda பைபல் siku kuna watu wana namna fulani wanaandalika. Sikila kuna Bible siku tunaandaa kwa Injili, sasa mchungaji anatafuta nini? Kuna zingine zinaandaa wachungaji timu ya anatafuta nini? Ni foyer, sema ni foyer. Hallelujah. Mungu anamwita mtu, anapewa kazi ya uibada. Nataka kwenda kutomea mtu. Nini anatafuta ana sasa kwa sababu anafikiri mtu siwezi nikapata heshima ya utumishi mpaka niwe na cheo fulani Biblia inasema neema yako ikidhihirishwa heshima yako inatokea heshima yako ya utumishi haijaonekana kwa sababu neema yako haijachanua watu hawajaona uito wako wakiona uito wako utapewa mkono wa shirika Hallelujah. Hallelujah. Unajua wa Efeso ile sura ya moja anasema, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine wa kuwa wainjilisti, na wengine wa kuwa wachungaji na walimu. Sasa hapo naona kabisa kwamba kuna ofisi tano. Kesholetaenda kwa undani kueleza hivi. Leo nataka kwenda na pointi moja tu. Mboro mtakatifu amesema ingie ndani ya moyo wako. Unjua ya kwamba kama umeokoka, una utumishi wa Kristo ndani ya tunatofautiana katika huo utumishi. Sida kujaribu kuelezana babaye maana yake nini tofauti yake. Kwa nini inakuwa muhimu tukaribishane bila kunungunika. Hapa ziko tano. Hamela vizuri kabisa. Ametoa wengine kwa mitume, wengine manabii, wengine wainglisi, wengine wachungaji, wengine wale. Wa Sasa wengine hawajafikia hata hiyo Wameingia tuko wame kwa wachungaji na wale. Wachungaji na wainjilis Lakini unajua ninazungumza hivi tu viweze kukusaidia. Ndio maana ninakazana kabisa uweze kutofautisha neno la Mungu. Mwili wa Kristo na taratibu mbalimbali zilizoko katika madhehebu. Usija ukatoka hapa ukaenda kugombana nazo. Mimi simu. Kwa sababu kwa mfano Biblia inaweka wazi kabisa. Mchungaji na mwingilisti ni, ni ofisi tofauti. Sasa mahali pengine mtu akitafuta cheo, anatoka kwenye mwingilisti anakuwa mchungaji, amepata cheo. Atafuta kwenye Biblia. Dio hazipande na mbee. Biblia inasema Biblia neema juu ya neema. Mwana unajiona anafika paani mwingilisti anajiona ni mdogo tu. Unajua ni ofisi yako. Fanya ofisi yako kwa uaminifu sana. Unajua Biblia inazungumza wazi kabisa vile viungo ambavyo vinaonekana havipewe heshima, Mungu anavipa heshima. Sasa kwa nini kuwa na wasiwasi kwa sababu umepewa neema ya kuwa mwingilisti, unang'ang'ana kuwa mchungaji. Shida yote ni nini? Upako wako ni wa Kiingereza, waki sio wakichungaji sasa unaweza kupata shida maana unajua ni ofisi tofauti na paula ameandika kwenye kitabu cha waefeso anasema mwende kama mlivyoitwa wito wenu maana yake tabia yako iendane na wito wako mwinjilisti ana tabia yake mchungaji ana tabia yake mwalimu ana tabia yake nabii ana tabia yake Kufuatana na neema iliyofunuliwa Hatuishi hapa kwa maisha yetu bali tunaishi kwa ajili ya kristo kwa hiyo tabia zetu zinajengwa na wito tulioitwa hapa duniani nabii hajui kuongea na watu alafu unampa uchungaji wanje hapa kutembelea wakristo hana mzigo yeye kazi amejifungia kuomba sawa ni muhimu sana kwa mchungaji kuomba na lakini sio uito wake upako wake ugo kwenye kukaa kwenye maombi. asubiri neno aseme bwana afumuke lakini sasa kwa sababu alifikiri ni utumishi aliyomuitea Mungu akaenda kusomea uchungaji anaanza kupata shida anatakiwa kwenda kutembelea kondoo ronda akatiwa anamwambia akatae kwenye magoti Anaaanda kushindana hapo katikati. Jamani hizi kazi nyingi. Naahitaji wasaidizi. Nahitaji wasaidizi. Nini? Anaaanda kushindana kwa kugawia kazi ambazo anajua hazikuwa zake. Mchungaja na mzigo wa kutembelea watu. Hachoki bwana. Ana upako. Akiona kondoa hakuonekana kanisani, Rasikia mchana ameshafika nyumbani. Nyumba hii nyumbani. Wanaasifu amen. Anaripita tu ni wasalimie maana leo sikuwaona kwenye ibada. Mnaendelea laki. vizuri lakini. Ah tunaendelea vizuri tumchungaji unajua tulikuwa tumepanda na shita hii, sawa? Hebu tukae wahitimu. Anasoma soma neno anaomba, ameshamaliza ndani yake nafsi yake imepata maana. Anaenda nyumba nyingine. Anaenda nyumba nyingine. Wewe kama mtu hana upako wa kichungaji utamgundua. Mwaka unaisha hajawe kutembelea hata nyumba moja ya pondo. Anazingizia kazi nyingi. Hallelujah. Hallelujah. Mimi nakuambia wazi. Kila mtu ajipange kwenye nafasi yake, akue. Uweze kukua mahali ambapo umeenda kujipachika. nyumbani, oh, ya Jumapili. glory to God. Jumana, kwa maana nakwambia usijikagombane na madhehebu yako? Mimi sijuta ratibu wa madhehebu yako ulipotokea. Kwa hiyo tafadhali usinigombanishe nao. Mimi ninakueleza neno. Sawasawa Sizungumzi utumishi wa kwenye madhehebu, na tumzungumza utumishi katika Kristo. Maana Mungu anawatumisha hata watu wengine ambao hawakupaka mafuta kwa jinsi ya kibinadamu tunayofahamu. Hawakuwekewa mikono kwa jinsi ya kibinadamu tunayofahamu. Mungu anao kila mtu aliyeokoka ni mtumishi kwenye nafasi yake. Tunaenda sawasawa sawa? Sasa kuna nafasi fulani fulani ambazo wanawekwa wazi. Wanawekwa mikono kama Biblia inavyosema. Lakini Biblia imeweka wazi kabisa kuna watu wana nafasi zao nzuri na hawajawekwa mikono, lakini wanaso. Haleluya. Haleluya. Ukiangalia Wakorinto wa 1 wa sura ya 12. Wakorinto wa 1 wa sura ya 12 mstari Olo wa nane mpaka wa 30 anaongezea kitu kingine anasema. Na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, na wa pili manabii, na watatu walimu. Unaona hapa amehama. Hajzungumzia baadhi za wachungaji. Kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa, na masaidiano na maongozi na aina za lugha Je, wote ni mitume? wote ni manabii wote ni walimu wote wanatenda wat, wanatenda miujiza wote wana karama za kuponya wagonjwa wote wananena kwa lugha wote wana sasa hizi ni office Sasa tofautisha mahali anaposema kila amini kwa jina langu atazungumza kwa lugha mpya tofautisha hiyo na hapa anaposema je wote wananena kwa lugha hii ni ofisi kabisa ina kazi yake maalum. Na kwa sababu hii fundisho watu hawajui, wanafikiri kunena kwa lugha ndiyo yeye kwa hapa. Kila mtu aliyeokoka kijazo la Mtakatifu anaweza kunena kwa lugha, si ndio jamani? Lakini tofauti na yeye anasema je wote wananena kwa lugha? Je wote wanafasiri? Ni vitu tofauti. Anaposema kuna watu wengine wamepewa matendo ya miujiza na kuponya ugonjwa ni tofauti na ile kila amini ataweka mkono juu ya mgonjwa afya kila mtu aliyekoka anaweza kuweka mkono juu ya mgonjwa akapata afya ni tofauti na hii ofisi hii ni ofisi bwana ni kazi maalum anaopako wakiofisi unajua kwa mfano unaposema masaidiano Masaidiano ni ofisi waimbaji wengi wako kwenye hii ofisi ya masaidiano kazi yao ni kuwasaidia wengine Wako kama viungo sasa ni tofauti ya kila mtu kuimba kwaya. Ah uh -uh. Ni ofisi yake akilala akiamka ya nyimbo zinachomoka ndani tu. Ni ofisi yake sasa anahitaji kupalilia ilo eneo. Anahitaji kupalilia Mungu anamkuza katika hiyo neema. Kaa neema yake inachanua. Ikishachanua watu wanaiona. Na wakishaiona kila siku atokana kumweka kwenye nafasi yake. Kila siku anamweka kwenye nafasi yake. Kila siku anamweka kwenye nafasi yake. Nini? Wameona neema yake wanajua akisimama akiimba upako unashuka haleluya haleluya Ni ofisi yake Haimbi tu kwa sababu amekosa kazi ya kufanya jioni anasema ngoja niende kwaya ni tofauti <laughs> kuna kitu kiko ndani akilala kimdu kiko ndani kinachemka msaidiano oh, glory to god wafanya biashara wengi wako hapa. Sasa sikira biashara ana ofisi ya msaidiana. Unajua kuna watu ambao Mungu amewapaka mafuta wapate hela, sema wapate hela. Labda hujajua. Oh glory to God. Kumbukumbu kumbu ya Torati sura ya nane mstari wa nane nasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako. Maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Yule alifanya imara adano lako alio hapo bazako hata hivi leo. Agaano gani? La injili ihubiriwe watu wengine waamjue Yesu. Sasa anawapa nguvu na Yesu alisema mtapokea nguvu akishakuajiria juu yenu roho mtakatifu. Azitendae kazi ndani ya wote nilomba na maandiko yanatuambia mnazo nguvu za kupata utajiri unajua akigusa tu mradi kidogo amepata pesa akigusa mradi kidogo amepata pesa na hizo pesa si kwa ajili yake ili asaidie mikutano ya injili asaidie waghubiri waende kufanya kazi ya Mungu ndivyo Mungu alivyompaka mafuta ni ofisi yake sasa asinganganie kuhubiri maana hana huo upako Ye ana kwenye biashara sasa tunafanya biashara kwa utukufu wa Bwana Hallelujah. Ndiyo ofisi yake. Siku ile Yesu anamuuliza anamwambia neema niliyokupa uliitumiaje? Hata uuliza waliokoka watu wangapi? Ana muambia ndugu ulipata pesa ngapi? Ulizitumiaje? Anazungumza hapa anasema habari za maongozi Unajua maongozi Kuna neno la like Kiingereza lile tumika ni administration. Kuna watu ambao wamepakwa kufanya kazi ya maongozi ya utawala mahali ni upaku sikinom mtu anachaguliwa kokaka kwenye ofisi huh? Mungu amepaka mafuta watu bwana ni ofisi zao Ninakwambia ana kibali cha kupita mahali ambao We una Kwa nini amepaka mafuta Akiingia mahali we unaweza ukawa unatafuta jambo fulani kwenye ofisi fulani ukatumia mwezi mzima. Yeye akiingia baada ya dakika 10 yametoka. Ameshafanikiwa. Alafu anauliza, vipi ndugu? ni neema yake imempatia nafasi. Hallelujah. Hallelujah. Inamfungulia nafasi. Soma wakiria kitabu cha Warumi. Warumi sura ya mbili mstari wa nne mpaka wa Paulo anaandika eneo lingine la utumishi. Hazarina kuzungumza ili uweze kuona utumishi mbalimbali mbali ambao Biblia umeweka. Sasa siwezi kuzungumza kila kitu maana kila mtu ameitwa kwenye utumishi. Lakini nataka upanue maono yako. Warumi mbili kuanzia mstari wa nne mpaka wa nane. Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja vivyo hivyo na sisi tulio wengi tumuili moja katika Kristo na viungo kila moja nikapigia mstari wa neno kila moja Bwana na mimi nimo Hallelujah Mimi si yuko upande wako Bwana Lakini Bwana ninapokuta mstari unanihusu mnasimama nao Siku moja nilikuwa ninaomba kwa ajili ya utumishi wa injili na kumkare kwa mwaka 85 Nikilia na Mungu Nika sema Mungu Nina nchi ya Marekani umeinua watumishi wengi sana. Natazama nchi ya Uingereza na watumishi wengi sana. nikatizama nikatazama nikatazama, Halafu nikaangalia nchi yetu. Unaweza ukaukota. Nikasema nini kitu? Kama ni Yesu ni wao yule ambayo huko Marekani na ndio huko hapa na sisi. Ee Bwana chanua utumishi katika nchi Rako, Anaetembea Anaetembea na kui anaitembea Marekani, anayetembea Uingereza, anayetembea na nchi zingine Tunamuitaji katika nchi anyanyue watumishi wa Tanzania watakao kwa kusudi lako. halafu nikasema hivi utakapopita usinipite na mimi. Haleluya. Hey, Nde mane maandiko yanasema na mimi ninahusika. to God <laughs> Anasema kila moja kwa mwenzake Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadri ya neema tuliopewa ikiwa unabii tutaona unabii kwa kadri ya, ina, ya imani si unafahamu ya kwamba unabii na nabii ni vitu viwili tofauti si unajua maana kuna watu wengine kwa sababu toa anatoa unabii anajiita nabii si kweli kuna wengine mtu akishaanza kutoa unabii wanamuita muonaji hawaende safari mpaka wameenda kumuuliza ndugu niulizie kwa bwana anakuja kuomba na wewe usije kufikiri anakupenda kwa sababu anasubiri asema bwana wa majeshi ndicho anachosubiri wameshalemaa wanasubiri unabii badala ya kusimama kwenye neno na ibilisi amepita humo Wamewavuruga wengi wanasema mtu wa Mungu amesema unabii Mungu amesema na sisi unabii hauwezi kwenda kinyume na neno Ukienda kinyume na neno haukotoka kwa Mungu aliye hai haleluya sikia mtu anayetoa unabii ni nabii Bibiria mweka wazi nataka upate kitu Usiji ukajiingiza kwenye ofisi sio yako. Taumia. Si kila mtu anayetoa ni nabii. Ni vitu vire tofauti. Yeye nabii atatoa unabin. Hallelujah. Hallelujah. Kesho nitakwenda kwa undani kidogo kukueleza tofauti hizi. Leo ninaenda kwenye kona fulani. Na mimi nataka nisiende kushoto wala kulia. Hallelujah. Hallelujah. Sasa anazungumza anaendelea anasema Ikiwa huduma ule mstari wa saba tuwemo katika huduma yetu Unajua ni ofisi inazungumzwa hapa Ministry Unajua ni tofauti ya kusema tu niko kwenye huduma ha? ni ofisi Ni kama vile ukienda kwenye malaika malaika wana ofisi zao kuna wengine wanaitwa ministering angels Waibrania 1:14 imeandika malaika waliotumwa kwa ajili ya kuwahudumia watu wote watakaoerithi wakofu. Kiingereza inawaita ministering angels. Ni ofisi. Sasa kila malaika anaweza kutoa huduma, lakini ni ofisi wana kazi maalum. Kama vile kuna watu ambao wamepewa huduma. Sasa sina muda wa kukupitia kwenye hii, maana mifano yote iko kwenye Biblia Wako lakini nataka uone tu kwamba ni ofisi tofauti. Unaweza ukaitwa kutoa huduma, si uko mchungaji. Sio unafahamu? Alafu anasema hivi. Mwenye kufundisha katika kufundisha kwake. Mwenye kuonya katika kuonya kwake. Mwenye kukirimu kwa moyo mweupe. Mwenye kusimamia kwa bidii. Mwenye kurehemu kwa furaha. Umeona yamo vitu vilivyoandikwa? Kurehemu, kusimamia, kukirimu, kuonya kufundisha huduma unabii hivi vyote vinaisubiri watu wasimame kunyweza nafaa lakini watu unajua wakijasikia tu wito nani hawakae chini na kumuuliza Mungu wito wao unajua wanaanza kuhangaika wanafikiria na vasi mbili tu au awe mwinjilisti au awe mchungaji ah ha, ameishia hapo tu kwa hata rombo badipo wakianza wa kusema na hawezi kuelewa kitu. Kwa nini? Hajuia kwamba utumishi wa Kristo ni mpana kuliko hapo. Unajua si mnawakumbuka wakina Petro na wakina Yohana kwenye ile matendo ya mtume sura ya 6 walipoondoka kwenye nafasi yao si mnafahamu? Wasomaji wa Biblia wanafahamu ya kwamba waamsho ulitokea katika kanisa lile la mwanzo na Mungu akateremsha uamsho watu wakawa wanatoa vitu mbalimbali ambavyo watu walikuwa wanagawanya kwenye shida mbalimbali mbali na Biblia inasema hakukuweko mwenye mahitaji katikati yao. Na vile vitu walivyokuwa wanavipata wanavileta miguuni pamitume. mitume. Biblia vilikuwa vinawekwa miguuni pa mitume. Wale watu wa, wanaoitwa mitume wakaanza kugawa. Haikuwa wa ofisi yao. Wao kazi yao ni kuomba na neno. Sasa vimekuja pale wakasema sasa sisi ndio tugawwe. Biblia inasema kulianza kutoka manunguniko. Kwa nini sio eneo lao? Wakatema hichi. Kwenye ile matendo ya mitume ile sura ya 6. Wakatenda. Haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuruhusu mezani. Unajua ah. jambo ilichokuwa waliliacha neno la Mungu wakahudumu mezali. Ha, unajua haiandiki hii Biblia kwa ajili ya kulemba Kiswahili au lugha wanaposema haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezaani maana yake waliacha neno la Mungu hawakuzunguka tena kuhubiri kazi yao ilikuwa kuamka asubuhi kupokea vile vitu na kuvigawa kuanzia asubuhi mpaka jioni jioni mpaka asubuhi hakuna aliyekwenda kwenye neno tena wakasema haipendezi tumeliacha neno wameingia kwenye ofisi mpaka si ambayo yao Mungu alikuwa ameandaa watu Walipoweka sikio lao kusikia kituro mtakatifu walichokuwa nasema juu ya utaratibu wa kazi walile kanisa lao wakasikia akiwaambia chagueni watu waliojarao Mungu na hekima ili wasome katika hizo nafasi. DMA mahali pengine ambapo unajua kuliko inukia huduma inayoitwa mahali pengine ya udiakonia Ni kazi kabisa na inahitaji mtu aliyepako mavuto. Si mtu anachukuliwa tu kwa sababu amekosa kazi mahali pengine. Ina upako. Wakina Stefano walianzia hapo kazi. Ndio ofisi yao walikuanzia ugoo Na Biblia inasema ule mstari wa saba Neno la Mungu likaenea na hesabu ya wanafunzi kazidi sana katika Yerusalemu jamii kubwa ya makuhani wa ile imani. Kwa nini kila mtu amekaa kwenye nafasi yake? Mtume wamerudi kwenye nafasi yao ya kuomba na kusoma neno, Wakina Stefano amewekwa kwenye nafasi ya kuhudumia meza. Haleluya. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya moja Kutoka moja mstari wa kwanza mpaka wa sita Inazungumza habari ambazo Roho Mtakatifu aligawa utumishi katika kujenga lile hema. Na mimi nataka uone kitu hapa. Kitakusaidia kutoka na moja, mstari ule wa kwanza mpaka wa sita. Ukitoa kusoma unaweza kasoma mpaka ule wa moja. Ni habari nzuri tu. Sasa nimesoma hii ni habari ambayo iko kwenye agano la kale. Lakini Roho Mtakatifu yule yule aliyetenda kazi katika agano la kale ndio anayetenda kazi katika agano jipya. Tofauti yake ya utendaji unakuja kwa sababu ya agano Agano ndilo linalo tofautisha utendaji wa kazi wa Roho Mtakatifu katika agano la kale na agano jipya. Maana agano jipya limeahidiwa katika ahadi bora zaidi. Aleluya. Na ni Roho Mtakatifu yeye yeah, yule. Sasa kuna vitu alifanya hivi katika agano la kale tunategemea katika agano jipya afanye zaidi. Manake na hizo anaweza kufanya. Anasema ule mstari wa kwanza. Bwana akanena na Musa na kumwambia, "Angalia, nimeemuita kwa jina lake mwana wa Uri, mwana wa Uri, wa kabila ya Yuda. Nami nimemjaza roho ya Mungu." Yake roho yagrawa mdakifu. Katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina, ili abuni kazi za ustadi. Kwa tafsiri ya Kiingereza inasema awe creative. Awe mbunifu sasa anaeleza ni vitu gani ambavyo anataka awe mbunifu. Kuwa fundi wa dhahabu, maana yake sonara, si ndio? Wa fedha na washaba Na kukata vito kwa kutiwa mahali, na kuchora miti Si unafahamu wale watu wanaochora Siku hizi wanatengeneza vinyago, si unaona? Tunafahamu. Mwanao wanaweza akachora mti vizuri. Alafu unajua ameandika na kufanya kazi ya ustadi iwao yote. Tena tazama nimemchagua awe pamoja naye huyo Oholiab mwana wa Ahisamaki wa kabila ya Dani. Nami nimetia hekima katika mioyo ya wote wenye moyo wa hekima ili wapate kufanya vyote nilivyomlivyowagiza. Yaani hema ya kukutania sasa ameeleza vile vitu vyote navyo kufanya. Ni vingi Ule mstari ya nama vazi maniake, wa 10 anasema na mavazi yenye kufumo. Unajua maana yake? Kuna watu wamepoko mafuta kuwa fundi cherehani. Sema fundi cherehani. Alafu anataka kwenda Bible. Ana rafata na nini huko? Amesikia wito nani lakini haye maandishi umeitwa kuhubiri Bwana. Inawezekana ni fundi cherehani? Ni ofisi yako umepaka mafuta, utengeneze mavazi ya wapaka mafuta. Oh haleluya. <laughs> haleluya. Oh glory to God. Unajua wale ambao wana mavazi rasmi ya kufanya kazi za utumishi, wanafahamu kabisa si kila fundi anaweza akashona hiyo vazi wanaelewa kitu ninachosema si kila fundi anaweza akashona anaweza akashona makanzu mengine lakini sio makanzu ya kuhani sio kanzu la mpaka mafuta kuna walio pako mafuta kushona jinsi inavyotakiwa kwa nini kwa sababu ni, ni teule sasa Mungu anampaka mtu mafuta akae kwenye hiyo ofisi mguu zinaleitwa ashone zinaanza kupakwa mafuta kuanzia pala anaposhona Tayari kwa ajili ya mtumishi wa Mungu kule Ndiyo ofisi yake sasa ndani ana sikia wito unaingia anataka kuacha ufundi chereyani anataka kwenda kuhubiri anaanza kuangaika anatafuta neno la kuhubiri siku kumi hapati hata moja kwa nini kwa sababu Roho Mtakatifu hayuko juu yake kumpa neno la kuhubiri Roho Mtakatifu yuko ndani yake kumpa mitindo ya mishono ina mashono Ho glory to God Oh thank you Jesus. Unajua watu wangejua kwamba kila mtu aliyoeokoka ana sehemu yake ya utumishi. Neema Bwana ziko mbalimbali mbali na zinatofautiana Kila mtu akataamua eneo lake, akakaa kwenye kona yake, akakuwa kwenye ilo eneo. Ugomvi wote ungeisha. Ungeisha Bwana. Kwa sababu kuna watu wengine wanangangania neema ambazo sio zao. Wanangangania utumishi ambao Mungu hakuwa itia umengangana kuanzia asubuhi mpaka jioni unataka kupiga gitaa hujamaliza hata kujifunza ya kwanza mikono yote imeshachubuka unajaribu kuimba huwezi kuimba kwa ustadi maana anaye sauti sio mtu uimbaji wa upako hauende kwa shule Rome daga tifu ananyoosha ile sauti. Sasa ukiona okay, kufundishwa huku ni kwa ajili ya kukusaidia tu maeneo fulani fulani. Kama sio ofisi yako, ile ofisi ile shule haiwezi kuongezea kitu. Una faulu bwana, hakuna shida. Ukatembea na cheti. Halafu kaona anawaambia watu mimi ninamtumikia Mungu ninaimba kwa sababu nina cheti, sio kwa sababu nina opako. Biblia inasema mtu ajizifufe asijizifu kwa sababu ya hekima rio nayo Baada ajizifu kwa sababu anamchua Bwana. Hallelujah. Akae kwenye nafasi yake. Kila mtu Bwana ameitwa. Usinyang'ania kwenye neema ambayo sio kwako Na utajua tu vitu haviendi. Havisogei. Havisogei Bwana. Kila ukienda umekwama. Kina ukienda umekwama lakini nakwambia kama neema ya Mungu iko juu yako na ukakaa kwenye sehemu yako ninakwambia hakuna mtu atakaye simama mbele za maisha yako yote kama vile Mungu alivyokuwa pamoja na Musa ndivyo atakao pamoja na wewe hata kupungukia wala hata kuacha hakuna mlango utakaofungwa mbele yako Mungu ataufungua na hakuna atakayefunga na akifunga hakuna atakayefungua hata mkuu wako wa dini hata mzazi wako hakuna atakayefungua kumtumikia Mungu si kitu cha mchezo. Sikitu naenda kuomba kazi kama unavyoenda kuomba kazi mahali. Mimi nawaambia watu kila siku, kama binguni ni wangeteremsha gazeti lao. halafu ndani ya ile gazeti utasoma tangazo la kazi. halafu tukakuta tangazo kwenye ofisi ya Mungu. Tunahitaji mtumishi ambaye atafanya kazi hina hina hina hina, hina. Barua za kutaka kazi hii zilisemekwa kabla ya tarehe moja apuri jarao wake ni huu ningekuwa mwisho kuomba hiyo kazi ningekuwa mwisho kuomba kazi wengine naelewa lugha anao sema lakini watumishi wa Mungu wanajua kiti sema kama neema ya Mungu haiko juu yako kumtumikia Mungu ni kugumu kuna gharama kama neema ya Mungu haiko juu yako kukupitisha kwenye vizingiti ambavyo Ibrisi atakuwekea mbele, kama neema ya Mungu haiko juu yako utakata tamaa, utamchukia kila mtu. Lakini neema ya Mungu ikiwa juu yako, ninakwambia utafanya kazi ya Mungu kwa furaha. Oh haleluya. Haimaanishi majaribu hayatakuje, hayatakopu tu, lakini utajua Yesu yuko pamoja na wewe. Hatakushindia tu kila kona. Kwa nini neema ya Mungu ipo juu? Oh glory to God. Glory to God. Glory to God. Hakuna kitu ninapenda kama neema kule. Ukifahamu yithili, nitakusaidia. Maana unajua kuna watu wengine hawapalilini zao Zimiaota manyasi na zina shida na wala hazifahami. Kuisoma kwenye kile sababu cha Wagaratia, utasoma tumstari mmoja tu muhimu. Maana tutakuja kusoma na baadaye Siku ingine tukifuatilia mambo lakini kuna jambo nataka nikuonyesha Wagaratia ile sura ya pili Paulo akizungumza juu ya neema yake ambayo Mungu alifunua wakati alalasema nililiuse carnessa niliendelea katika mambo ya dindi kuliko wale wenzangu wa Hirimyamu Anasema lakini Mungu aliyanitenga tangu tumboni mwa mama yangu aliniita kwa neema yake ni neema ilimwita anafahamu sasa ule sura ya pili ya Wagaratia ule mstari wa 7 mpaka wa 9 anasema bali kinyume cha hayo walipoona kuwa nimekabidhiwa injiri ya wasiotahiriwa kama vile petro ya walio tahiriwa maana yeye aliyemwezesha petro kwa mkuu mtume wa walio tahiriwa ndiye aliyeniwezesha mimi kwenda kwa mataifa tena walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa walipokuisha kuijua neema niliyopewa walipokwisha kuijua neema niliyopewa maana yake walepukisha kujua wito niliyopewa. Yakobo na Kefa na Yohana, wenye sifa kwa niunguzo, walinipa mimi na Barnaba mkono wa kumi wa shirika ili kwa mataifa na wao waende kwa watu wa Hakuna ugomvi. Tumeona kitu. Hakuna ugomvi. Ninapojua neema iliyopewa ya kwamba neema yako Mungu amekuelekeza kwenye kabila fulani, amekuelekeza kwenye mji fulani, amekuelekeza kwa watu wa namna fulani, amekuelekeza watu wa ngazi fulani. Ninapojua hiyo neema uliyopewa, Biblia natamani nikupe mkono wa shirika maana na mimi nina neema niliyopewa ambayo ninahitaji ushirikiano wako. Sasa kwa sababu hatujui neema uliyopewa. Watu leo Kesho wanapandika wale keshookwa, keshookwa, hawana uhakika siju utumishi wako ni baba ngoja tujaribu hapo ngoje tujaribu hapo. tujaribu hapo. Kwa nini neema yako haijachanua? Lazima au katika neema ili tuone. Tujue ya kwamba haya ni magugu. Tunajua yakiwa machanga saa yingine unatofautisha unashindwa kutofautisha kati ya magugu fulani na mahindi. Vinafanana kweli yakiwa machanga, vinafanana kweli. saa hiyo unaweza kaumia. Unaweza ukatoa mpaka mahindi yako mengi na katika utoto wa kiron hivyo hivyo ni ngumu sana kutofautisha lakini wewe kuwa kidogo watu watatofautisha watatofautisha tu hata nyumbani kwako kwa watatofautisha hata kanisani kwako watatofautisha hata ofisini kwako watatofautisha watasema huyu anacho kitu ambacho sisi hatuna haleluya sasa kama wamesimama kwenye neno hawataona wivu kwa nini na wao wana sehemu yao Mwezi kuona wivu wakati na wewe sehemu yako inakungoja. Unaona wivu kwa sababu una uhakika ya kwamba hiyo uliyonayo ni kwako Kwa unafikiri na huyo mtu anakuja anakuja kuchukua ya kwako Haji kuchukua yako, ya anaya kwake Haleluya. Haleluya. Haleluya. Na maana makanisani wale viongozi waliko makanisani wangeweza kuwasaidia vijana kweli kweli. Kuna makanisa mengine kijana akinyenyukea kwenye huduma anakanyagwa. Kwa nini? Hofu imeingia. Maana kesho kutu anaweza akawa anachaguliwa yeye tu. Kwa hiyo unajua anaanza kukanyagwa pole, pole Akiona amekanyaga ameshindwa anaomba transfer, sema transfer. Tayari ameshapata hofu. <laughs> Ukishakuwa ndani ya Kristo ngoja nikureze kidole gumba hawezi kuwa na hofu na hiki kidole cha huku kwa nini Iki hata kingejitajiri namna gani akiwezi kufanana na hiki Si unajua havifanani bwana Hata huyu kidole gumba wa huku hafanani na wa kulia huyu ni wa kushoto huyu ni wa kulia Hakuna daktari mwenye akili ukapoteza kidole gumba cha kushoto akakata cha kulia akaweka hapo Hajaenda shule oh, Glory to God kila kiungo kina kazi kwenye mwili bwana. Hivi umekuja kugundua? Hakuna kiungo kwenye mwili ambapo viwili vinafanana. Umewahi ugundua? Hakuna. Chukua macho yako mawili, hayafanani Moja ni la kushoto, lingine ni la kulia. Wei, badilisha tuone. Wei madrisa, msaidie Mungu. Kama vile wakina na mama wanaomsaidia Mungu kutoa nyusi, sizimnafahamu kwa sababu wanafikiri nyusi hazina kazi wanamwambia Mungu uh, siku ile tunazaliwa ungetupa kalamu tungezaliwa na kalamu wacha tukusaidie sisi kuchora Ay, ni aumuzi wako lakini <laughs> Mungu ana zaidi kuliko wewe alipoweka nyusi alikuwa na sababu ili jasho likiteremka liziende kwenye macho liishie kwenye nywele oh haleluya oh, glory to god wewe unakuta mtu mwingine amekadana anatoa nywele za kwenye kope. Nini anahangaika? Mungu aliweka inzi wasiingie. Wewe unataka kutoa. Hakuna kiungombti hakina kazi. Kina mtu aliyookoka ana kazi. Hallelujah. Kongore. Nema ya Mungu. Bikubanono. Ina hu ina hu ishara Ni na ku si fu ba ku ju ku na greenoria me ko goju Naema ya Mungu ne ya ukiweza kusimama simama tiku nikuwambon inahuhisha inahu, roho ninaku sifu ne na kukufufu papa za kushuku ro me to me you me